Не перевершиш навіть макового зернятка підлоти цілими горами доброчесності й доброчинства, і не буде тобі прощення ніколи, ніколи. Душу, як руки, не відмиєш. Чомусь згадалося, як милим ще до колгоспів плавав я з батьком до Кам'янського. У Кам'янському жила батькова дядина Дора. Дружина дідового брата Марка, який виїхав з села в голод 21-го року і тоді врятувався від смерті. Але згодом помер зовсім молодим і здоровим, бо не вберігся, його придавило якимсь тяжким залізом. Дядина Дора зосталася вдовою, і тепер жила тим, що торгувала на базарі, прикуповуючи в селян птицю садовину й городину, мед, олію, пшону і гречку. Батько їхав до Кам'янського теж не з порожніми руками, віз у накритій в ятереної сапецці десяток курей, які квоктали, клекотіли і знеможено зітхали від серпневої спеки. А ще з батьком їхало кілька зашматківських тіток і дядьків, що мали надію спродатися на міському базарі, Може, і з поміччю дядини Дори. Про це тільки було мови цілу ніч на палубі пароплава. Зігрівшись біля батькової спини, я дрімав, заколисаний спокійним угиданням пароплава, гляпанням його кулісу, воду, притишеними голосами людей, сонним поковоктуванням курей, а тоді, так що й не прокинувшись до поття, слідом за батьком і за шматківцями, дерся по до самого неба міській вулиці, спотикався об велетенській круглі булижники, якими було вимущено вулицю, злякано здригнувся і вже остаточно прокинувся від залізного грюкоту. І дзвеніння трамваю, який заскриготав сталевими колесами на крутих рейках, і перехляючись на повороті мало не звалився нам на голови, а тоді перехнябився на другий бік і вже мало не впав на величезного чоловіка в міліцейській формі. З переляку я заплакав, Батько вільною рукою погладив мені голову і сказав спершу землякам, «Ач, дитину злякало, а тоді мені, не бійся, Миколко, то у трамваї, він уже поїхав собі, а ото міліціонер, який продав свою голову. Подивися на нього, бачиш, яка в нього довбешка». Міліціонер стояв на самому верху здибленої камінної вулиці, і від того здавався ще більшим, ніж був насправді, бо коли ми підійшли ближче, то я побачив, що він не вищий за мого батька. Однак голова міліціонера, накрита величезним, як підрошітка синьо-червоним картузом, лякала своїми нелюдськими розмірами. На щось ніби коняче, буйволяче, слоняче, в тому маслачі, обтягнутому грубою задубілою шкірою в Лопатих вухах, у крутому, як весняна гребля надбрів'ї в камінно-твердих вулицях. Я мовчки вхопився за батьків рукав, несвідомо шукаючи захисту від того страхопудного чоловіка, про якого так багато вже чув, але досі не знав, живий він чи мертвий, бо не можеш бути чоловік і живим, і мертвим водночас. Тут же або те, або інше. Поєднати не змога. Поєднання, можливо, хіба що в страшному зимовому сні, коли і ночі немає кінця, на дворі стогне завірюха, і маленькі жибки дрижать і вигинаються від далекого вовчого виття. Та ось цей живий і мертвий чоловік стояв між залізними, скригітливими трамваями і спокійно помахував навіщось то одною, то другою рукою. Зашматківські дядьки вже давно говорили про цього міліціонера. Голова в нього була така велика, що нею зацікавився музей і запропонував міліціонерові великі гроші, щоб він продав голову свою ще за життя. Коли умре, то голову його забере музей. Такого ніхто ніколи не чув, щоб живому продавати свою голову. Але гроші були великі, тому міліціонер згодився. Одні казали, що гроші були великі, інші заперечували невеликі, а дуже великі. Пробували навіть вгадати суму, але з того нічого не виходило. Надто вже незвичайний випадок. Ми, щоправда, казали, що воно і не було б нічого, та приїхали вчені аж із Москви і умовили міліціонера продати свій череп наперед, ще до смерті.